Karibu katika e, shule ya Biblia e, katikati mwa wiki leo tarehe mbili Aprili mwaka na na moja, tumesomewa mistari mingi ya mlango wa arobaini no wa sita, wa kitabu cha Mwanzo e, mistari mitatu, e, ya Mwanzo e, mlango wa sita bado mistari mlango 14 kumaliza kitabu cha Mwanzo na mlango wa 36 kama tuliosikia unahusu sana sana habari za Esau. Huko nyuma kwenye milango kama nane iliyopita tulikuwa tunaona tunajifunza mambo mengi katika maisha yetu lakini hasa tukiwa tuna yaona katika maisha ya nani? ya Yakobo. Kwa hiyo huu ndo mlango pekee ambao unamongerelea Esau kwa undani zaidi na ndo katika Biblia nzima. Eh, sehemu nyingine Wanaguswa tu katika hali nayo ambayo sio nzuri. Kwa hiyo leo tutamsikia Esau na tunajifunza vile vile. Unajua tuna pande zote. Kuna sehemu yetu ya utakatifu wa Kiakobo japo naye ni mkosaji sehemu nyingine, lakini pia tuna tabia za Kiesao. Hizo Mungu nataza naziweka ili husudi eh, ziweze kutufundisha. Eh, eh, katika mlangu wa leo sehemu kubwa sana tumesikiliza habari za vizazi. Eh, alikuwa anatumia maneno ya majumbe au jumbe. Jumbe kwa maana ya cheo fulani. Eh Eh jumbe ni kama kiongozi. Eh alikuwa e, alikuwa ni neno lilikuwa linatumika nyakati za koloni. Eh jumbe kwa jumbe kiongozi. Siku hizi kuna neno linatokana na jumbe ambalo ni mjumbe, ambaye naye bado ni kiongozi. E, Ukishakuwa mjumbe wa, labda wa, wa kamati fulani na nini maana ni kiongozi. Sio sio watu wote wenye uwezo kuwa wajumbe au jumbe. Kwa hiyo hao ni viongozi. Eh Baba twende katika tutafute tutafute picha kubwa inayopatikana katika somo la leo. Kichwa cha leo unaweza nikasema nilivyoona, ni hivyo waambiwa eh, na mimi. Na neno la Mungu kimsingi Roho wa Mungu niliona ujumbe utakao unaosema hivi. Esau njia Zimpelekazo wanadamu katika upotevu. Esau na njia zimpelekao mwanadamu katika upotevu. Eh tusikivu maana yote yale muhimu ni mambo magumu magumu kwamba mambo ya upotevu labda tukakata tamaa kusikiliza pana. Ni mambo mengi tu mazuri na hata yale ambayo ni ya kutukanya, kutuonya bado nayo ni mazuri. E, biblia anasema mwanangu usikataye marudia ya Bwana. Anasema katika Zaburi, anarudia katika kitabu cha Wahebrania. Eh wa kumi na na mlango wa 12. Tusikatai marudia bwana. Kwa hiyo Mungu ataturudi leo tabia zetu kibinadamu kwa jinsi ya maisha ya Esau. Esau alikuwa ni pacha wa mkubwa wa Yakobo, wana pekee wa Isaka. Na mkewe Rebeka. Sasa katika wana wawili, huyu mkubwa Esau tuliona na nafikiri wa Kristo wanalijua hilo angalau eh kwamba hakwenda vizuri na Biblia haimsemi vizuri sehemu kubwa sana e, kwa hiyo kwa sababu Mungu ameweka hizi habari katika sura hii na ndio tuko katika sura hii basi tujifunze hivyo vitu vinavyomuhusu ikusudi visitupate au, visi tupate, au visi watu wengine pia eh tunajifunza neno na tutaona kwa hiyo tunaona kwamba ni njia zinazo, mwe, ziwezazo kumpeleka mwanadamu katika upotevu tutaziona zilizompeleka Hesabu katika upotevu nyingine tulisha ziona kule kwa kanze, ala, mzali wako kuanza mzali nafasi yake uzalio wa kwanza na tuliona pia eh, eh kitu kilichokuwa kinaonyeshwa kwamba alijali sana vitu vya mwilini kuliko vitu vya rohoni alijali vitu vya leo kuliko vya baadaye eh, kuna watu wengi mtu anaweza kaingia katika ushirati na uzinzi kwa kusikii, kwa kuona mambo ya leo tu asijue matokeo ya kesho na kesho kubwa Kwa hiyo tutaona hilo nalo. Um, lakini katika sura ya leo Wakristo walio wengi najua hilo. Wakiwa anasoma Biblia, ikitokae wakasoma, waki hawasomi maeneo kama haya. Lakini ikitokae akasoma, wakifika sehemu kama hii, kwa vote vile lazima waparuke kwa sababu ni majina majina. Haya majina haya kwenye Biblia ikusudi kufanya kitabu kikubwa hapana. Hakuna neno lilipo kwenye Biblia ambalo limewekwa kwa bahati mbaya au kwa Mungu kuto kukumbuka au labda mwanadamu akaiweka kwa mapenzi yake tu akajaza ukurasa hapana maneno yale Mungu anayaweka kwa maksudi kusudi tujifunze hebu katika kitabu cha kama utangulizi tu twende haraka kwa sababu so, tunaweza kuamini tuna, tuna mambo mengi nilifikiri labda tutakuwa na mambo machache lakini mambo mengi twende katika tena sayo ya 316 anasema hivi tena sayo ya 316 au sana anasema kila andiko lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya hii sura ndio tabi ya leo ndio tabia yake kila andiko lenye pumzo ya bwana linafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza eh na kwa kuwaadibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema kwa hiyo kama hiki kichwa tulichosoma leo tunacho leo na ninavyo kitamka eh na njia zimpelekazo wanadamu katika upotevu wakristo wengi akisikia ah, kitu kama hicho anasema ah ili sio fundi, sio, sio somo zuri sihitaji kulisikia lakini ndivyo je tunatakiwa tuwe hivyo hapana hatutakiwi kuwa hivyo kwa sababu neno limetuambia hapa kwamba kila neno lenye pumzi ya Bwana kila neno lenye pumzi ya Bwana ni neno ndio kwenye biblia ya Bwana ana linafaa eh linafaa na hasa kwa lengo la kuonya na kufundisha na kumkamilisha mtu na kumwadibisha kumwadibisha mtu ni kumshikisha adabu kimsingi nyingine kwa sababu wanadamu na hasa wa Kristo hawapendi sana hizi habari za kuadibishwa au sura kama hizi wana, wanaona hazina sababu ya kus, ya, ya, ya kusoma karibu hazina za ya kusoma lakini sisi huko hapa tunazisoma. Tuna, tuna Amina. E, kwa mfano lukaaza kusema hivi vizazi vinadhusaini. Tutaona kwa mfano, bado ni Tutaona kwa mfano katika hivi vizazi tutaona uhusiano uliopo kati ya watu wa kwenye Biblia eh hasa wanaopatikana katika sura ya leo na watu na mambo yalimo katika sehemu nyingine ya Biblia kwenye kitabu cha Ayubu. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kitabu na kitabu cha Ayubu. Eh watu waliojuza hayumo walitokea wapi? Wale watu walikuwa rafiki zake hayumo walitokea wapi? Lakini wanaelezwa katika sura ya leo. E, katika haya majina haya, hem tuende sehemu kadhaa kadhaa tuone kwa mfano kwamba kule Mungu hajaweka majina yale kwa bahati mbaya. Hem tusome mlango wa leo mstari wa 28 anasema katika mlango wa 20 wa sita wa leo na mstari ule wa 28 anasema hivi, na hawa ni wana wadishani usi na arani Ema umeona kuna mtu anaitwa usi tuende katika kitabu cha ayubu mlango wa kwanza mstari wa kwanza kabisa tuone Kuku, kuna tabia ya ya biblia mara nyingi Kuita ukoo na eneo fulani kuliita jina la la babu wa pale au mwanzilishi wa lile eneo. Kwa mfano, eh, Yerusalemu inapatikana katika nchi ya Yuda au Yudea Eh ilo jina la Yudea au Yuda ni kwa, ni kutokana na na mtoto mmoja wapo wa Yakobo, yule mtoto wa nne aliyekuwa anajulikana kama Yuda eh, au Israeli, nchi ya Israeli ni ukoo wa Yakobo. Eh kwa hiyo tutaona Hemtuende katika Ayubu, Ayubu moja pale. Tuna, kwa hiyo tunaona kwa nini Mungu hakuweka yale majina hakuweka kwa bahati mbaya. Biblia nasema, msairo wa kwanza tu. Kwa kitabu cha Ayubu anasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Kwa hiyo naona yule mtu, yule babu, yule mzee, yule, yule mtoto kule huku alisha za taifa linaloitwa Usi. Eh, inaonekana Ayubu alikuwa anakaa katika e, eneo Ambalo huyu mtoto aidha e, alikuwa mtawala au alikuwa nini hiyo nchi inaitwa kulingana na huyo usitende sehemu nyingine eh twende katika kitabu pale pale twende 30 mwanzo wa 36 chome msari rudi nyuma kidogo chome msari wa 15 anasema hivi anasema hawa Ndiyo wajumbe wao wana wa Esau wana wa Elifazi mzaliwa wa kwanza wa Esau Twende katika kitabu cha Ayubu tulipo tumeona vitu fulani tumeona usi katika Ayubu eh, katika manzo 36 na Ayubu tunaona Elifazi katika eh, ukowa wa Esau tunamuona pia katika Ayubu turende Ayubu mlango wa eh, nne. mstari wa kwanza anasema hii anasema moja. ndipo huyo Elifazi Eh tena anamkamanisha anasema mtemani. Emu turudi kule nyuma kwa hiyo tunamwona Herfazi hemu mbili tofauti. Eh turudi ule mstari wa 15 alikuwa anasema eh unaweza kufikiri unaenda haraka lakini e, inabidi tuende haraka anasema hivi mzaliwa e, mwanzo e, wa 30 hawa ndio wajumbe wana wao wana waesau wana wa Hifazi mzaliwa wa kwanza wa jumbe temani E, na huku nyuma tumemwona Elifazi Mtemani. Uwezo ganiambia kwamba hivi tunavyoona huku na huku ni vitu tu vimetokea. Unaona kwamba ni uhusiano. Kwa tunaona kwamba hii nchi ilikuwa nakaa Ayubu. Ayubu tutakuja kumuona pia na Ayubu haijulikani kama ndo Ayubu huyu lakini tunaona kama ukoo wa Yakobo lakini inaonekana walikuwa wana wengine walikuwa naishi pamoja tu kama ambavyo unaweza kukutana na wazungu na Tanzania wa wa Tanzania wanaishi Ulaya. Eh kwa hiyo tumaona tunaona kwamba haya majina yanatupa uhusiano wa neno la kibiblia. Amina. Eh e, kwa hiyo hayapo tu kwa bahati mbaya. Eh ilikuwa tu ni kama utangulizi bado. Eh Um same nyingi tu. Em tuende 36:16 pale. 36 tuende mstari wa 16 nasema e, hivi. 36:16 nasema mwishoni pale anasema jumbe Amaleki. Jumbe amaleki. Hem katika kitabu cha kutoka eh ule wa eh kitabu, kitabu kinachofuata kutokea kwenye manzo nik kutoka. Twende kutoka 17:8 anasema hivi. kutoka 17:8 anasema hivi. Anasema wakati huo wa amaleki wakatoka wakapigana na Israeli huko lefidimu E, na hii kabila ya wamaliki tulishaoona mara nyingi. Tuliona Sauli pia alitakiwa awaue, awafute kabisa. japo e, alibatiza wengine wengine. Eh kwa hiyo tunaona kwamba eh orodha ya majina ya vizazi hayajazwi mule, yanatuambia tu eh yaani tuongezeeao. Uwelewa paneno la Mungu na, na asili ya mambo katika Biblia. Ndio sababu mimi kila neno lenye pumzi ya Bwana inafaa kwa kuwafundisha. Kwa mfano tunaoona kwa mafundisho na kutuonyesha na kudadibisha. Kwa mfano unaweza kuona kizazi fulani cha Esau. By the way, jina la Esau sio jina zuri sana. Watu wanapenda kuupewa na sio majina mazuri sana. Eh? Hata Bible haimsemi vizuri, hakata ni kama unakuta mtanamita mtoto mta, wake Kain. Eh, sio majina mazuri sana. Ne? Kama ukosa jina la kwenye Biblia bash mita jina lingine lakini hakikisha kwamba maana ni nzuri kwa mama, ana, Kusawa, pia jina linaumba. Amina. Eh, kwa hiyo hata kujua tu Hesabu, kuna hata ka jina kana vizuri, anampachika mtoto wake. Sasa kesho alishuka akaenda akawa eh kwenye kwenye agano jipe inamuita muashirati. Akiwa muashirati, oe jina. Eh, kwa hiyo wote vinatuongezea ujuzi. Kwa hiyo hatuwezi sura kama hii. anasoma Biblia angeeruka. mambo mengi sana na inabidi hapa O, tukachukua muda mrefu tukashindwa kuzimaliza hoja hizo. Japo ni majina lakini kuna hoja nyingi nzito muhimu. Eh, tuna Biblia haimsemi vizuri Esau. Kwa hiyo kama utangulizi tu naongezea kidogo na, kwenye utangulizi e, tutajifunza tuta zaidi za Esau ambazo zinaisha kwenye sura hii lakini huko mbele vizazi vyake tofauti na vya Yakobo vya Israeli vizazi vya Esau havi vizuri. Hebu kwa mfano tuende katika Samcha chachach tuende tu eh Twendeke katika tunatunjwa kwa nini Mungu awaseme vizuri na nini na tunajifunza tutaona tutaanza tuone Mungu anamsema nini Tuseme katika kitabu cha katika kitabu cha Malaki mlango wa kwanza kitabu cha pili cha mwisho kabisa kwenye Agano Jip la kale eh, kitabu cha mwisho agano la kale mstari wa kwanza anasema hivi mlango wa kwanza mstari wa kwanza mstari wa pili twende anasema hivi Anasema ni Malaki Mlangu wa kwanza Mstari wa pinaasema nimewapenda nini. asema bwana lakini ninyi mwasema umetupendaje je esau siye ndugu yake yakobo asema bwana ila nimempenda yakobo bali esau nimemchukia na kuifanya minima yake kwa ukiwa na urithi wake nimewapa mbweha na wa, mbweha waanyikane eh naona kwa hiyo inatakiwa tuangalie e, tujifunze habari za esau kwa, kwa lengo la kuziepoka vile vile kwa unaona mie imepita miaka mingi lakini bado Mungu hamsemi vizuri sawa na hakuna mtu anaweza kutamani kuwa ukoo huu ambao Mungu anasema hivi anasema nchi yake na, na urithi wake nimewapa kwa kuwa eh, kwa na urithi wa ambweha kitu kibaya eh anasema katika kitabu cha wa, katika agano jipya sasa ndani katika warumi mlango wa tisa 9 usada tatu anasema hivi Tisa 9 tatu biblia nasema kama ilivyoandikwa nimempenda yakobo bali esau ya nimemchukia eh tutafika huko baadaye kidogo tutaeleza maana hem tuende katika agano e, jipya bado kwenye kitabu cha waebrania 13 tatu. tatu kuna habari za esau lakini tuende mbili kwanza anasema ibrahemia mbili mstari wa sita nasema hivi Ebrania ibrahemia mbili 16 nasema hivi. 12 Nasema hivi. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza ulithi wake kwa mzalao wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Nini funisho hicho Mungu anataka tuwe anatufundisha habari za urithi. Anatufundisha habari za za uvumilivu kuwa tayari kuteseka leo na kesho. Lakini tusiuze utu wetu, utakatifu wetu na kichochetu chetu kwa Mungu, kwa Mungu wetu. Kuna watu wako tayari kufanya chochote, kujishusha kiasi gani, kujiona kujidhalilisha kiasi gani, kujiuza ili kusudi tu aweze kuendesha gari. Ndiyo sio? Eh, hiyo Hapa mjini Dar es Salaam, tuko Dar es Kuna watu wengi. Kuna mama unamkuta huko kwenye gari anateleza nalo lakini ukitafuta lile gari umeipataje Nani Mkristo? Amelipata kwa kama yasau hey. Na nadhani kwamba nasemi kweli Nasema kweli kabisa. Eh. Na uhitaji kwenda kuchunguza haya mambo, utaona tu utasikia kauli, utaona mwenendo ya walimwengu. Ndio haku, hakuna jambo lolojificha ambalo halitafunuliwa. Kila jambo wazi. Eh? Hey. Kwa Mungu anatufundisha kutokana na matendo ya Saulu ambaye alikuwa na njaa ya siku moja akawam, akakubali kupoteza utakatifu wake milele na milele. Eh Mungu atufundisha atu, tujifunze katika mambo Eh. E, kwa hiyo tuangalie hoja tatu alafu baadaye hoja nyingine ndogo mbili. Hoja tatu zitahusu kitu kimoja. Hoja tatu zilizoko katika sura ya leo. Eh zinazohusu kile kichwa tulichoanza nacho. Inachosema jinsi eh nikiitaje kile kichwa sikumbuki kichwa. watu katika upotevu. Tuangalie hoja zilizotokana na maisha ya Saulu na ukoa ya Saulu eh zilizochangia kuwa hivi tulivyosoma habari zake. Eh ili kuzidi Amina. Amina. Yes. Huo kweli. Eh mtuende, hoja ya kwanza inasema inatokana na kujenga mahusiano mabaya na wanadamu makundi ya wanadamu na uhusiano wa kwanza kabisa ni uhusiano wa kindoa kuna watu wengi unakuta labda ni ni binti ni mcha Mungu yuko kanisana na anafanya nini anakwenda kuolewa unasikia ame, ameenda ku, ame, ameslimu nadhani wachache ni wengi eh yani siku tu ya kuolewa anaachana na Mungu anamfuata fuata na dini yake eh kuna vijana wengi unakuta ni mcha Mungu anamtumikia Mungu anafanya nini akienda kuolewa akiangukia kwa binti kahaba kahaba na nini ndo anaachana na kanisa anaanza maisha ya duniani na harudi Sasa tutaona njia eh za kupote. E, Twende katika tu, tuanze na mstari tu wa kwanza. Sasa soma mistari mingi sana leo. Eh mingi tushapitia pitia. Haya majina haya. Eh mstari wa kwanza anasema hivi. Anasema hivi. Hivi ndivyo vizazi vya Esau ndiye Edomu majina mengine ya Esau ndio Edomu Tutaona e, Edomu ni jina linalotumika kwenye ukoo wa Esau. Esau alitoa binti za kanani kuwa wakee ada binti Eloni muhiti na o, aho hapa ametumia aho libama lakini Kim James ametumia hapa ametumia oho libama lakini Kim James ametumia aho libama mimi nitasema aho libama. E, e, binti Ana Binti Sibeoni mhimbi na Bashemafi binti Shimaeli nduguye ne Bayothi mitatu ya kwanza tunaona kwanza kosa la kwanza la Hesau okay la kwanza asharifanya lakini tu, Mungu mara nyingi tukifanya kosa Mungu anategemea na yuko tayari kutusamehe kila wakati. Lakini hatuwezi tukawa tunapanga juu makosa juu ya makosa makosa juu hata ile toba tu yenyewe haipo alafu unafanya hili hutubu ungeuki kutuba nyingi ni kugeuka kama ulikuwa ameenda kwenye njia mbaya sio maana mbili za kutubwa ehhe maana kubwa ni kugeuka ehhekama eh, lkwa hiyo unakuta mtu eh, esau alikuwa ameshakosea ehhe alikuwa ameanza vibaya lakini juu ya lile kosa la kuuza uzari wake wa kwanza na mungu akamuona ni mtu mwenye kujali kujali tumbo lake mara zote Biblia nasema habari Haisemi jambo jema kwa mtu anayejali anaishi kwa ajili ya tumbo. Amina. Sasa hicho ile kulikuwa ni kosa la lakini anaanza sasa kuongeza makosa juu ya makosa. Kosa linalofuata ni mahusiana ile jenga katika kuoa. Ile tulikuwa Tunaona anachukua wake wa jamii ya Kanani. Wale watu walikuwa ni waabudu mashetani na miungu yao ina majina tofauti. Eh? na akachukua wahivi hivi na tuliona baadaye huyu binti yake Ishmaeli mtoto wa baba mkubwa baba mkubwa ambayo ni Ishmaeli kwa kaka yake Isaka kwa mama tofauti eh naye na anafikiri nilipo angalau anarekebisha rekebisha anaendelea kujenga makosa juu ya makosa kwa hiyo kuoa kwake kulikuwa ni, ni ina, inatosha kumtoa yani kasem kadogo kama Mungu alikuwa amebaki kaka futika akaanza kuabudu miungu ya nani ya wale wake zake leo maana yake nini katika maisha ya kila siku leo nini ni mtu ambaye ana Mungu wake ana Mungu wa Biblia ana ya Mungu anasoma neno wa Mungu alafu anaenda kuoa wanahamia na kanisa wanahamia kwa nabii wana wala anasilimu anafanya nini vitu kama hivyo eh ni mara nyingi sana hem tuende tuende katika tuende katika kitabu cha Mwanzo eh manzo hiyo hiyo 26 na manzo 24 tu, tuone vitu vilivyo kwa maelezo yaliyo pale manzo 26 34 anasema hivi 26 anasema hivi esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamoa yudishi binti beeri muhiti tunaona basemasi binti elon muhiti roho z, roho za zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao mstari wa 20 mlango wa 21 so mstari wa kwanza anaendelea anasema ikawa Isaka eh okay turuke tu, kidogo e, twende em um, okay tu, hata hiyo mistari tu inatosha 30 na 35 kwa hiyo tunaona kwamba kwa wakati tayari kuna mfanya atengane na wazazi wake e, na hiyo shika kidogo Mke mme ni wa kwako ndiyo, lakini lazima awe sehemu ya ile jamii na hasa kama ni swala linalohusu ucha Mungu na waokovu eh, kwa hiyo huwezi kuona namna ambayo eh, Isaka mcha Mungu kweli kweli eh, achukizwe na, na, na, na, na ndoa ya mtoto wake useme kwamba labda ah, alikuwa mzazi mbaya na aliyokuwa ameona inaonekana ni wabaya. Eh? Hem tu somo mstari ule wa mwanzo na 24 anasema mstari ule wa mwanzo 24 mstari wa tatu anasema hivi. Mwanzo na tatu Anasema hivi. Nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za wakanani ambao nakaa kati yao bali nenda hata katika nchi yangu na jamaa zangu. E, unaona Ibrahimu alikuwa amekataa kabisa. Sasa huyu ndio mcha Mungu zaidi. Eh? E, kwa hiyo unaona katika kuoa kwa Isaka, katika Ibrahimu babake na nini? Kuoa wakanani ilikuwa ni, ku, ni kupotea ni kwenda kwa miungu ya wakanani. Lakini Hesabu ndipo anakoanza matatizo yake. Eh? ule unaozoona ni vitu tu yani kwenye Biblia lakini ni vitu halisi na ni matatizo makubwa sana katika jamii. Kimsingi niseme hivi ndoa nyingi zinabomoka sio wakati wa kuziziishi ni wakati wa kuzitengeneza. Na wakati sio wakati wa kutengeneza siku za mwisho wakati ndoa inafungwa pana ni wakati wa kuziandaa nyuma kabisa. Amina. Amin. Eh. Yaani unaweza ukamwona kijana wa miaka 15 16 Ishirini Ukamuona tu mwenendo wake ukaona kwamba huyu vyovyote vile atakuwa na ndoa mbaya kwa mwenendo wake kwa sababu kama ukiona mmea ambao umenyauka umefanya nini hata muda wa kutoa matunda haujaanza utajua tu kwa vyote vile mmea hautazaa matunda ya maana Ndiyo sio unaweza una shamba tu yaani unaona mahindi yamekuwa me, ya njano mafupi hapa hakuna kitu na, na hu, bado hata kuanza kuweka melewele bali kwa hiyo tunaona kwamba maisha yesabu yele yaliharibia nyuma lakini hapa nafanya kama kukamilisha matatizo. Amina. Eh, kwa hiyo tujifunze haya mambo, tusiaone mambo madogo, e, Katika vitu vinavyosumbua ulimwengu huu kwa wanawake na wanaume kwa pamoja. Cha kwanza kabisa kabisa kuliko vyote, inaonekana e, Kibiblia na kijamii. Ni, ma, ni maisha ya ndoa yale yanazidi maisha ya uzazi kuzaa watoto yanazidi ya maisha ya kazi na eneo ya kazi vipato yanazidi vitu vingi sana kwa jinsi ya mwilini of juu yake kinachozidi pale ni mahusiano yetu na Mungu wetu amina Kwa hiyo sio kichoche cha kuchezea hata kidogo na wanadamu wanajua hilo hapana hajui. Na ukikutana nao wengi atakuambia tunajua sana. Kwa maana saikolojia mimi najua anaweza kukuanikia hata vitabu hamsini vya mambo ya ndoa na nini? Kumbe vyote ni sifuri. 0 Eh? Zero kabisa? Eh. Emtwende katika kitabu cha wafalme wa kwanza mlango. Tuko tunaendelea kufuata kuona alipokosea sao. ikusudi na sisi tujifunze. Eh, tunakatika tabia tofauti wa kwanza mlangoni wa 11. wa kwanza mpaka 5 anasema hivyo. Fafama wa kwanza moja Moja mpaka 5 trendaraka anasema hivyo nimeshafika pale mimi. Anasema mfamo mfamo Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni. Na hii ni sio kwa siyo kupotea kwa kiasi kuoa. Hapana ni inapokuja kwenye swala la ndoa kimsingi ni 50 kwa 50 kwenye ndoa. Matatizo yakipiga kulia yanapiga na kushoto sawa sawa. Eh, kwa hiyo hii tungeza kuisema hata kwa upande wa wa, wa mwanamke lakini tu, tuisome kama ilivyoandikwa kwenye biblia inasema farao Solomon akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yao farao hapo kuna tofauti na nani Kuna tofauti na hesabu ina tofauti na wakristo wa leo tuendelee sasa tuone yanayotokea hapa wanawake wa, wa maobi wa Moab sole na wa, wa amoni, na wa, wa Edomi Wae Edomi ndio wakina nani hao? Kinaesao, washaaribika hao. Eh? Ndio Edomi Na wa, wa Sidoni, Wasidoni Sidoni ni wakana nani? mkanana nayo. Eh unamkumbuka kwenye Biblia, alikuwa wahiti na wa mataifa. wana wa Israeli, msingie kwao wala wasiingie kwenu kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana na hao kwa kuwapenda mstari wa tatu akawa na wake saba binti za kifalme na mashuhuria 300 nao waka, wakeze wakamgeuza moyo eh wa 4 anasema maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee wakezake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa baba yake Daudi kwa kuwa Sulemani mstari wa 5 akamfuata eh kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtherosi mungu mke wa Wasidoni na nini na nini na kuendire. Kwa hiyo unaona kwamba Chanzo cha wanadamu Unaweza huta mtu ni kijana mzuri Kutangia utotoni anafikisha miaka kadhaa pale akishafikisha huo mdu anapotea. Eh, tujifunze hilo kwa unaweza kusema ina nihusu nini mimi mbona nimeshamaliza mzua pana kizochote ambacho tunajifunza kwenye neno la Mungu kuna mtu ambaye kitamfaa na tena wakati mwingine wa muhimu sana e. kwa mzazi mzuri mzazi mzuri mwenye kumcha Mungu na mwenye upendo mkubwa ungetamani mabaya kama ikitokea mabaya ama ya kupate au ya kupate ya mtoto wako utatamani bora yanipate mimi asimpate ya mtoto Ndiyo sio kweli kabisa ndiyo ndio mzazi wa kweli kwa hiyo hata kama ulishamaliza wewe mzungu kasema mimi ni mzazi hata nikijifunza mabaya shani nipata na mzazi shani nipata lakini bado yana yako mbele kwa ajili ya mtoto wako kwa ajili ya mjukuu wako kwa ajili ya ndugu yako mwingine na kadhalika kwa hiyo tujifunze hapo mambo eh katika kitabu cha kutoka mlangu wa 34 eh bado tuko tuko manzoni kabisa mm, kutoka 34 15 anasema hivi kutoka 34 15 anasema hivi toka katika sura ya 40 na mishomshoni maktabu cha kutoka eh 34:15 nasema hivi Anasema usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao na mtu mmoja akakuiita ukaira sadaka yake na kuendelea unaona kwamba inaweza kakuwa ni katika urafiki tu kawaida lakini Mungu anasema vivyoote vile usijikute unaambatana na watu wasiomcha Mungu. Leo hii wa Kristo ndivyo wanavyoishi. Inaweza kakuwa kama marafiki, inaweza kakuwa ndio wao mkate yule anasema na mume. Inaweza kakuwa vivyoote vile lakini tu, tuende hata katika muktadha wa marafiki. Au watu wote wa, wale. Eh? kwa watu wengi ni rahisi kuna mtu namkuta alikuwa hajui mambo ya ushirikina akajifunzia tu kwa marafiki zake eh unafanya biashara wewe uweze kutoka e. hajui umembeba mungu yupi hajui nguvu za Kristo ziko ndani yako lakini anamwambia kwa sababu hujui a hii biashara wewe uweze kutoka mpaka tendi unavarishwa pete unavarishwa mikufu una mahilizi e. unaenda kutoa e, kafara mbalimbali E, na vitu vingine na kutambika tayari hayo matukio hayo hiyo ndiyo ibada ya shetani kumwabudu shetani wengine wanakuambia ni mira na desturi ya kwao hamna hicho kitu mila nyingi za za wanadamu sio za Kiafrika za wanadamu nyingi nini ibada ya shetani kuna ngoma nyingi za kienyeji zinachezwa Baadhi wengine wanacheza na majoka, wengine wanacheza na mapaka, wengine wacheza wamejifua, wamevaa ngozi sijiza nini, wanakuwa huko kwenye ibada wao. Eh, lakini huko e, tutafika kama somo la kujitegemea. Eh. E, e, <coughs> Kwa hiyo leo hii wa Kristo na wanadamu Ata, atafuta mwenza kwa kuangalia elimu yake, kuangalia cheo chake kama ni mwanaume au hata mwanamke. Ataangalia shepu. Shepu ina maana nini? Unajua hilo nalo? Eh, ataangalia rangi. Kuna kabila nyingine mke akiwa na rangi ya kuchangamka. E, Mtumishi tuambie nafikiri tunatokea <laughs> eh? mahari yake ni mara 3 mara 40. Vitu vile ajabu Na bado watu wakio hata wa Kristo. Huko ukijua ni watu tunaviona vitu yu, lakini vitu sio nyumba, tangaria gari, tangaria kabila. E. Hapana. Hata siku moja. Hivi wote vikawepo lakini ni sio cha kwanza wala sio cha mwisho. Ni nyumba zaidi huko kabisa. Biblia huko Eh kwa saya muda tuna mistari mingi sana muda wote. Eh, anasema katika ya watoto wa kuleto wapini wangu wa sita mstari wa 10 anasema 14 na 10 mpaka 16 anasema msifungiwe nira eh, kwa jinsi isivyosawa eh kuna ushirika upi kati ya mtu aaminie na mtu asiamini. Sasa ushirika wa kwanza kabisa katika maisha mpaka mpaka watu bwana nasema wanakuwa mwili mmoja. Wewe ushirika ambao unakufanya uwe mwili mmoja. Maana hiyo ushirika ni hatari sana. Anasema lakini ushiwe na mtu asiamini. Hivi kwa mfano ukisubiri miaka mingine mitatu au mitano au hata kama sio mapenzi ya Mungu ukaishi tu milele kuliko kufungiwa nira nusu ni mshirikina naona nataka kuwa nuru nagiza ya vichangamani. changamani. E. Eh. Hapa amesema ushirika wa aina nyingi asemwa kati ya Kristo na Beriari, kati ya nuru nagiza. giza, eh kati ya ya yaaamini ya, ya na asiamini kadhalika. Maneno hayo. Kwa hiyo hapa tunaona Esau wa Ibrahimu, mtoto wa Isaka, watakatifu wa Mungu katika dunia ya wakati ule amefungiwa nila na wakana na wavi na wahiti na ukoo wa Ishmaeli nao mzuri vile vile. Eh? Lakini pia kuna ma, ma, marafiki, eh? marafiki wa aina nyingi jamani. Yani ecology, najaza watu wengi ukitafuta kundi kabisa linalo muinfluence mtu vibaya, mara nyingi la kwanza kabisa uwa ni marafiki. Jamani tuangalie tuchunguze marafiki za watoto wetu. Tuchunguze kwanza mtu wa kwanza rafiki wa mtoto wako ni wewe mwenyewe. Biblia nasema manangu nipe moyo wako. Hakikisha moyo wa mtoto wako umeushika ile. Hakuna kitu muhimu kama hicho. Awe mtoto amekubwa lakini tmsingi akabado mdogo. Hakisha umeshika ule moyo wake umeuchukua unao wewe. Ukiuachia tu utabebwa na yeyote yule na hautaka urudi. Nee. Yameni hapa ni maneno ya kukatisha tamaa. Hapana ni kweli tu. Na asioyo maneno ambayo anasema ah nikiyafanya ni mzigo mkuu basana sioni huo mzigo popote pale. Eh. Bibiana anasema na au uh, Kusema katika Mithali 27. 17 anasema hivi. Chuma hunoa chuma vivyo hivyo mtu na rafiki. Yaani hivi unaweza kama unapanga ukaenda kunoa katika matope lazima ulinoe sehemu ambayo nayo pale yani kila nasema ki, kile kitu kina kinasuguana na mwenzake wanayofanana chuma lazima ukinoe kwenye chuma hata kwenye bati haiwezekani kitarisaga eh rafiki yako ndiye unayekunoa kwa hiyo wala rafiki mlevi atakunoa na ulevi leo hii marafiki wanafundishana e, hebu angalia marafiki wa magroup vitu wanavurushana ni mara ngapi e, ni vitu vya diabuso sana jamani tuwe tumsikilize tu, tu, Mungu akinena ikushudi tupone na, na kuhakikishia tutakuwa tumefanya nasema tumechagua fungu jema. Eh katika kitabu cha mithali mlango hapa unafungua. Mithali 13:20 anasema hivi. Mithali 13. Sasa hapa tunakuwa tunaangalia, tuko tunaangalia, tunaangalia watu nao hesabu wakaendelea kumpoteza zaidi. Tumeangalia katika mtu wa mme mke ndoa hiyo. Tukaangalia katika mtu sasa wa marafiki na, na makuni mengine mengi lakini tuangalie sasa katika makundi ya marafiki Nasema katika kitabu cha mithari mlango ule wa tatu 20 anasema hivi Mithari Mithali tatu 20 Nasema hivi M mm, Mithali tatu 20 anasema hivi Enenda pamoja na mwenye hekima nawe utakuwa na hekima bali rafiki wa wapumbavu ataumia wa Unajua hatimaye mtu anapoambatana na wapumbavu Biblia inasema mpumbavu anasema yeye hakuna Mungu mtu asiye mungu mpumbavu kumcha bwana ndiyo chanzo cha maarifa na kumjua mtakatifu ndiyo ufahamu. Hmm. hii nienda katika mashule. eh watoto wanabikia pale. Mtoto anaanza shule akiwa mzuri akiwa mwema miaka mimi 3 e, baadaye anakuwa anaharibika kiasi kwamba hageuke haanze karudi tena. Eh kwa hiyo tujifunze Tunashika katika kipindi sio kizuri pia. Biblia inasema katika kitabu cha mithali hiyo hiyo, eh? Msaidari wa mlango wa kwanza na msari wa 10 nasema hivi. Mithali mwanzo 10 11 nasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi we usikubali. Wakisema, "Haya, njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, Tumtoe asini hatia bila sababu." Tuwameze hai kama kuzimu na wazima ka, na wazima kama wao Washukawa shimoni tupate mali yote ya thamani tutazijaza nyumba zetu mateka wewe utashirikiana nasi tutakuwa na vitu vyote vya shika hii ndiyo eh, madanganyo ya watu wanaotuzunguka na ni makundi mengi mengi sio lazima hiyo katika kwenda kuiba moja kwa moja lazima tuende tukamaage dawa hivi kwa mfano Marafiki mtu ambaye anaenda wanam labda ni binti wakamuunganisha kwa boyfriend. Wakaenda katoa mimba. Stari huo msao umetimia um, moja kwa moja. umetimia tena kwa vigezo mia kwa mi. Amaishi kama haya. Sasa kwamba tutaishi je? Ina tutakuwa hatushikani na dunia hapana. Anasema Mungu ametuombea tuishi duniani kusudi tuwe nuru ya ulimwengu. Sio sio lazima utende dhambi ili kusudiwe uwe rafiki wa ulimwengu. Eh Biblia inasema aliishi kama sisi Kristo isipokuwa hakutenda dhambi lakini alikula na watu wale alikunywa nao tena wakaanasema ahuyu mlevi mbora hata Yohana batizae eh kwa hiyo tuna uwezo wa kuwa sehemu ya dunia lakini bila kuvutwa na dunia na hicho ndicho Mungu anachokitaka mm eh? anasema katika sehemu nyingi si, si sitaenda huko. Eh, anasema katika kitabu cha wakwento wa kwanza anasema mstari wa 15 wewe unaona oh nao no, ni maarufu kwa hiyo sitaenda staenda huko. Kwenda kwa kwanza mlangu wa tano, 15:33. Kwa kwenda kwa kwanza 15:35 anasema eh anasema msifaa msidanganyike mazungumzo mabaya uharibu tabia. King James anasema a bad company au ushirika mbaya. Ana nyingine ya kumaanisha marafiki. Kwamba tabia ya mtu inaharibiwa na ushirika mbaya na hii hayaangalie mtoto peke yake jamani unajua e, kundi jingine bali ni hatari ni watu wazima wazazi kina baba kina mama mwanaume mzuri akatokea tu alikuwa anakaa nyumbani anafanya kazi anafanya kazi vizuri lakini hayakuwa sehemu ya nyumbani na maendeleo nyumbani anakuwa karibu na watoto wake lakini akishambatanana na timu labda wa watu wanaofanya nao kazi wakijoini kwake eh ukakuta anaanzia huko napombe anakunywa, au hata asipokunywa kawana anawa baadaye unakuta tayari ana mchepuko wa 50 vile vile kama mama vile vile kwa hiyo shetani hana kundi linalomfaza wote wanasema wote na watafuta sawa sawa lakini sana sana watoto zaidi eh to, to, hoja ya pili tunayoona iliyompelekea ee e, kupotea tumeona sasa jinsi yalivyomambatana na nini na nini hasa katika ndoa yake kuni na sehemu ya Petro ayoona inaanzia mstari wa ina, sita mpaka 8 ninasema kwenda mbali na Mungu katika kutafuta mafanikio kwenda mbali na Mungu katika kutafuta tu mafanikio ya kimwili leo kuna watu ili soma nishoifundisha siku ile kwa mwenye kitabu cha manzo hiki hiki siku kwa ni kwani ni, ni kwani inahusu nani? Inakuwa nafikiri inakuwa nahushu Ibrahimu eh au ata Isaka Kuna namna walitoka wakawa naenda nchi za nchi za kusini kule e, na nini. Lakini hii ni kanuni ya Kimungu kubwa kwamba kutoka sehemu ambapo tuna tu, tulishajenga ushirika na Mungu na kwenda mbali katika kutafuta malisho kutafuta mafanikio Ewe hili kutafuta kazi, ni kutafuta shiji kiweli, mm, nini? Kuna uwezekano mkubwa katika hatua hiyo mtu akateleza miguu yake. Eh, nani tuli, tuliona okay. Emtu soma mstari, tuende katika kitabu hicho cho cha mwanzo 36. Tusomeni mstari huo tuangalie e, ilitokeaje ili kwa Hesabu na tuinganishe sehemu nyingine. Anasema katika mwanzo 36 tuanze mstari wa 6 mpaka wa 8 anasema hivi. Mwanzo 36 6 8 anasema hivi. Esau akawatoa wake na wanawe na biti zake na watu wote wa nyumbani mwake na ngombe zake na wanyama wake wote na mali yake yote aliyopata katika nchi ya Kanaani akaenda mpaka nchi iliyo mbali na Yakobo nduguye wa saba maana mali yao yalikuwa mengi wasiweze kuwa pamoja wala haikuweza nchi ya, kus... ya kusafiri hapa ametumia neno ya nchi ya kusafiri kisingi ya kuishi kusafiri kwa Anatumia kwenye King James anatumia neno to dwell. Yaani katika makao walingeza ka, kukaa pamoja, wakaendelea ku, ku, kufanikisha biashara zao na maisha yao ya, ya ufugaji na, na, na utajiri. Anasema kwa kuwachukua kwa sababu ya wanyama wao. Mstari wanane 8, Isa katika, katika mlima Siheri, Isa ndio ile na okay hiyo mistari ina, inatosha. Mm. Tunaona Esau anaondoka katika nchi ya kanani. Nchi ya kanani, ndio nchi Mungu alikuwa ni mjukuu wa Ibrahimu. Kwa hiyo ule mpango, ule mkataba kati ya Ibrahimu na Mungu, Esau anaofahamu vizuri. Ule mkataba ulirudiwa uli, uli, uli, uli kati ya Mungu na Isaka baba yao. Esau anaofahamu na Yakoba anaofahamu. Eh? Lakini yeye yeah, anatoka katika ile enchi ambapo baraka za Mungu zipo. Sauti ya Mungu ipo nchi ya kanani ambayo anasema nitawapa hii nchi ndio ndipo tutakapotaka. Na kuzaa taifa la, la Israeli kijografia ndipo kuna Yerusalemu ambapo Kristo atatawala milele na milele. Ile Yerusalemu ile. Mungu anasema taweka pale. Na Kristo ndipo anapotaka kuanzia pale. Eh? Sasa anatoka naenda kwenye nchi za mbara, anaenda za za wapi? Za Sehiru. Milima ya Sehiru. Eh? kuitwa jina la Hesabu. Jina jingine la Saulu Edom au Sehir. Eh? Sasa sio kitu kizuri. Mnisha ikitoa mfano. Leo yote utasikia mtu ah, yuko radhi ku kuanza kwa akina mama. Unajua akina mama ndio walezi wa nyumba. Mneni ndani kabisa. Eh mama akitenguka ndani ya nyumba. Eh mama anaanza katenguka ukapata picha kubwa ya ya, ya, ya uharibu. Kila mtu ana nafasi yake. Ni kama tunavyosema ndani ya, ya ya nchi, mtu anayeendesha mambo ya kila siku ya nchi kimsingi tunasema ni waziri mkuu. E, Ndiyo mtenda kazi Ndiyo waziri mkuu wa nyumba ni mwanamke. Naa kwamba sio sahihi. Lakini je, ndio kusema ndio mwenye mamlaka yote hata kama ndio muendeshaji? Juu yake kuna rahisi kuna baba. Wote kila umoja akitenguka kuna uharibifu utatokea. Ila sasa ule uharibifu ndani ambao huwezo kwa kuonekana ni, ni mbaya sana bora ule mkubwa ukajulikana kwamba ile nyumba haina baba kuna tatizo tukaomba msaada lakini hii kila saa kila siku mambo yameharibika eh kwa hiyo tunaona kwamba unakuta una mtu anatoka anasema anaacha familia anasema ninafuata kazi naenda na, na, na, na Dodoma naenda nimepatwa uhamisho naenda eh, uh, Mwanza naenda nini anaacha ile nyumba kwa macho ya kibinadamu na inaamini kila mtu atakuwa labda ninyi mlioko hapa lakini yote hata tufuatilia atajua kwamba na nahubiri na kitu kibaya ndicho ndicho, ndicho ndicho lakini i don't care kwa macho ya kibinadamu itaonekana jamla kwaada wamepata fursa lakini kimungu ni kosa kubwa kazi zinaibomonyo eh na ule bomoaji wake haulingani na faida utakayotoka pale eh hata mbali tu hata kwenye kazi za kila siku pale tu nyumbani anaeondoka saa 10 anarudi saa tatu usiku. Haina tofauti na mbali. Sasa sio mpango wa Mungu na sio neno la Biblia wala haisemi hivyo. Tushaona sehemu nyingi. lakini hembe eh, twende katika kitabu cha Tuisha, uu, uh, uh, hapa uh, kwenye Ruth ngoja ni elezwe. Tusiende pale kwa ajili ya muda. Kwa sababu tulishakurejelea hii sehemu. Ili ili fundisho. Wao ambaye hakukuepa naaza akaafu akarejea vire maubili kuja video tulio na audio yanapatikana yote eh Ruth alikuwa kulikuwa kuna mtu kwenye kitabu cha Ruthi mwanzo wa kwanza pale kuna mtu anaitwa Naomi mume wake anaitwa Abimelech wanatoka katika nchi ya Kanani hii wanaenda kwa wamoabi Moab kwenda kutafuta mafariko hivi hivi nani kwa sababu tu tulikuwa kuna njanjana nini sana kwa njaa itoke hapa uende kwenye nchi ambapo hakuna kanisa uwe unaswali una una, una simu unafanya nini yetu kwa vile tu kuna njaa si bora hata hiyo njaa ikuwe ujue kwamba umekufa kufa kwa ajili ya Kristo lakini kwa vigezo vya dunia fursa ni unaweza kukupeleka popote hata shimoni no shimoni sio pazuri lakini kwa dunia hata shimoni hata kwenye matope mtu uko radhi mradi tu anatafuta fursa za kimwili kibiblia sifu nasema wafalme dunia wako hivi lakini ninyi siwe hivyo Mungu anavyo anatuaambia. Kidunia ni kitu muhimi, ni kitu haijari. Ha, ha, ha, Sasa mtu taswira ni kwamba huyu mtu huyu esau anatoka katika nchi ambapo neno wa Mungu nena, neno Anatoka karibu na, na Yakobo vile vile na babake Isaka kwa sababu so Isaka wakati huu Eh algo ametoka kufariki katika lakini inaonekana rehema mapema eh vile anatoka sema ambapo kuna sauti ya Mungu kuna kuna, kuna madhabau ya Mungu kuna kwa lugha ya leo pana kanisa lenye kweli kama ile hapa anaenda popote pale kwa ajili tu kutafuta fursa ya mifugo yake na nyumba zake apate sehemu ya kupanuka na na kweli mambo yakaenda vizuri lakini kiroho nduku anaendelea kudidimia narameniro Eh nafikiri tumeelewana katika Kwa hiyo tunaona Naomi anaenda na mume wake wanafika kule zile baraka za Mungu anaenda Moab mume wake anakufa. Watoto wake Kilion na malo wanakufa. E, anarudi Israeli akiwa amepigika anafika wanasema ah, Naomi yakunyesema pana msiniite Naomi niite tu Mara. Niliondoka nimejaa nimerudi mikono mitupu. Eh kwamba unapotoka kwenye uwepo wa Mungu ukaenda nchi, nani naja kalinganisha pia na maana mpotevu wale mpotevu alitoka karibu na baba yake akatoka sehemu ambapo kulikuwa kuna ulinzi kwaokoa na nini akaenda katika nchi ha, ya, ya kwenye ruka mlango wa tano eh akaenda katika nchi yoyote ile ambayo alikuwa anaenda kwenda kuenjoy ku, ku mali alienda kwa sababu za kimwili eh alienda kujirusha aliona kukaa chini ya baba huyu na nini tunakula tunashiba lakini sipati ule uhuru wa kwenda kujirusha na kufanya uchafu wote akaomba ulisha akaondoka kaenda haka mbali taswira yake tunatoka sema kwamba kuna sheria ya Mungu kuna neno la Mungu kuna kusanyiko la Mungu tunaenda kwenye uhuru popote pale matokeo yake ni haya yasau kuendelea kupotea baraka zake na ukoo wake unafutika kabisa na haufutiki kimwili unafutika hata kiroho ee Kwayo, tu, tu, kwa hiyo huo ndo mfano tunaoitoa katika Biblia ina tabia ya kujieleza na kurudia na kujirudia. Eh, kwa hiyo tumeona pia mfano huo unapatikana katika kitabu cha Ruthi mlango wa kwanza eh wote unaeleza. Msada wa kwanza wa sita, na msada wa tisa, Ruthi ndo anarudi. Aya Ruth na Naomi na Ruth wanarudi. Eh, wakiwa wajane kwa likweli. Eh mama mko amefiwa na mume B binti amefiwa na mme binti yake yani wote wamerudi ya wakiwa wajane lakini kwasabu, rudi kwa sababu Mungu tunaporudi kwake anatujenga upya mradi tu tumerudi lakini wanadamu anasema wapendi kurudi anataka aendelee kupotea eh sawa hatumuona akirudi lakini Ruth yaa arirudi mambo yalienda vizuri na na na, na, na, na mama mkoo wake nakumbuka kile kisa nani anakumbuka na ile kishonzo kitabu kitamu sana okay. anasema tuiona katika ruka pale na nini eh ukisoma katika kitabu cha methali humu sasa tushawie kusoma kwa hiyo nitaurejelea tu katika shini na saba mstari wa nane anasema kama vile ndege akimbiaye mbali na tundu lake ndivyo alivyo mtu aendaye mbali na mahali pake eh kwao mtuma tuma, e, tuma. Kuna Waafrika wengi mimi nimefika mataifa ya Ulaya. Kuna Waafrika wengi wanaishi huko Ulaya wanakwambia tuna mambo lakini yani ni watu wasiona thamani kabisa katika ili nchi Anapita juu ya malami makubwa, anapita juu ya mama, mama na vitu vikubwa vyote lakini ni Anaviona kwa macho yeye ni mtu asiye thamani kabisa. Eh, kwa hiyo anasema tunapo kwa watu tunatoka anyu, mbali nasema, mbapo, mungu wa e, na sehemu ambapo Mungu ametuweka, eh? Na nishoe kuapa mfano mzuri. Sio mfano tuliangalia pia e, maelezo katika nukta za kidunia. Kuna mtu alifanya utafiti, hemsikiza utafiti wa ajabu. Alifanya utafiti kwamba katika wale watu wanaokuwa matajiri mabilionea au sema milionea. Asili katika wa ma, e, mabilionea alifanya utafiti akagundua kwamba 17 ni watu ambao katika ishirini ni watu ambao Walikuwa kuwa wana tabia ya kukaa eneo moja kwa muda mrefu. Yaani leo uwezo kumskia leo sijuu biashara yake kigoma, baadaye ukaskia ameshahamishia labda iko osongwe, siku nyingine ukaskia sijuu yuko yuko yuko, yuko rukwa, na ni hapana, unamsikia yuko morogoro ana mabasi. Anakaa pale pale watu wote wanamjua. Sijuu kama tunapata katwash si, lakini ni, ni, ni vitu tu vya nyongeza. Tueleke katika hoja ya, ya, ya mwisho katika zile tatu anasema mambo yaliomfanya yanaweza kumfanya mwanadamu apotee. Ya kwanza tumeona ni kumahusiano yasiyo sahihi na wana wanadamu hasa kwenye ndoa na marafiki. La pili tukaona ni mtu kuweka mbele fursa za kimwili na kumwacha e, e, bila kukumbuka nafasi ya Mungu kate, au sehemu ambapo Mungu ametuweka kumtumikia. Eh? hoja ya tatu sasa tunaiona kwanza mstari ule wa iko mbele kidogo huko ni mstari wa moja inasema e, inasema kutafuta vyeo na mamlaka watu wengi hupotea na inasema sasa mimi ni mtu mdogo namna gani hicho chio kitanipotesha sangapi wewe unajua neno la Mungu ni kweli kwa watu wote sasa eh vyeo na mamlaka huukiacha u izi furusa za kimwili za kawaida fedha au tajiri na nini lakini kitu cha pili kinachokaribia pale ni vyeo na mamlaka na na na, na mafanikio ya namna hiyo eh katika hiyo mwanzo wa 36 wiki ijayo by the way tutakuwa tunaanza maisha ya Yusuf eh ni sehemu pia inavutia sana Yusufu ni mtu maarufu sana kwenye Biblia ni mfano mzuri e, watu wengi watapenda kujifananisha na Yusufu. na mimi napenda vile vile kwa hiyo tukutane hapo wiki ijayo tuanze mlango wa 37 wa maisha ya Yusufu tunayofuata kwa kipindi kirefu sana. E, anasema katika kitabu cha mwanzo 36, sura ya 31 mmoja tu. Mwanzo 36 31, mstari mmoja tu. Anasema hivi Ana, Anasema na Hawa ndio wafalme walio wa miliki katika nchi edomu, kapla ya Edomu kabla ya kumiliki mfalme yeyote juu ya wana wa Israeli. Hapa tunaona kundi makundi mawili Walio mili katika Edom kabla ya mfalme yote kuni katika Israel. Israel mashake mengi alikuwa anaishi katika mahema. Alikuwa anaishi katika ehpaka walipopewa ile nchi na Mungu baada ya uvumilivu mwingi. Baada ya miaka thelathini mpaka ameenda utumani wanini. Unajua wakati mwingine turuhusu Mungu atupitishe utumani ili kusudi ya tupande bila kungolewa tena. Unajua hilo. Eh, tuwe tayari wakati mwingine kupita utumani. Eh. Tuwe tayari wakati mwingine ulikuwa uwezo wa kwenda ukatumia njia za mkato ukafanikisha mambo yako lakini ukasema hapana Mungu ili kusudi nipite katika utumwa katika mateso kama wana wa Israeli lakini unaona haraka haraka uzao wa Edomu wahesabu kuna wafalme wanamiliki mapema na tunaona watoto wake uzao wake nao wanapewa vyeo kama vya hao hao kwa hiyo walienda kama kwa tafsira ni kwamba walienda kama kutafuta vyeo kama wale nao kavipata Hatuoni watoto wa watumboni, wakuwaza, au eh? wa tumboni wa juku au zake wa Yakobo wakiwa wana wanaitwa majumbe eh wanaitwa wafalme hivyo hapana tunaona ni watu waliokuwa wanateswa walikuwa wanafanya nini lakini mpango wao wanapita kwenye mpango wa Mungu Amina Amen eh, Yes Na hii ni kitu kizuri kinatupa matumaini eh ukiteswa kwa ajili ya Mungu ukashushwa uka, uka, uka kwa ajili ya Mungu Biblia inasema happy eye inasema katika Petro wa pili Petro kwa ajili ya Mungu nasema tunapoteswa tunapopita katika tusiwahi kukin. kuna watu leo hii unakuta labda anakuambia si ana kanisa baadaye anaweka kama anesijini la kweli si sio la kweli anaweka pembeni anakimbia anaenda kutafuta via udodoma hapa hapa mjini mingine ni sio hivyo tu ni hata katika tu maisha ya kila siku ukikija sawa mimi nikiri nisemea na muomba sana Mungu sana tu ni maombi sijui kama labda ni namba moja katika maisha yangu au ni maombi kama ya tano lakini ni miongoni mwa vitu ninavyoomba Mungu nisiye nikapata kitu cha vyeo vya kunifanya nisimtumikie eh ni maombi yao e. kwa hiyo tunaona kwamba hawa wanaenda wanaungana na wanaenda katika sehemu ambapo kuna wafalme na wanao anaitwa majumbe Wajumbe ni viongozi wakubwa hapo eh hata wakati jana kwenye uchaguzi nasema ukikatwa na mjume yani ile jina likikatwa upo, uponi ni watu wakubwa hao eh lakini kibiblia zaidi hebu eh, tusome <coughs> mstari wa arobaini mpaka arobaini tatu. tuone hawa watu hizi ni kozi zilizokuwa zinatawala kwenye ile nchi ya seiri. Edomu. baadaye kaitwa kwa jina la esau. kabla ya Hesabu hajatawala yeye lakini baadaye nao wanatawala na tunaona watu wanaitwa watawaa watoto wa Hesau wanaitwa watawala lakini tunaanzia msale wa 40 mshon mshon anasema na haya ndio majina ya majumbe walio toka kwa Hesau kufuata jama zao na mahali pao kwa majina yao jumbe Timna jumbe Alma jumbe yesen jumbe Aholi jumbe ela jumbe Pinon jumbe unaona watoto wa Hesau ni mavieo vieo na hii taswira tunaiona hata kwa kwa Isaka eh wazazi wake na hawa watoto wawili e, sawa na Yakobo yeye na kaka yake Ishmaeli. Esau alikuwa ndo amebarikiwa Amini Isaka alikuwa amebarikiwa ndo kwa mpango wa Mungu wa baraka zake lakini zinachelewwa kutokea. Na na, na, na na Yakobo ndo mpango wa Mungu wa baraka. lakini hizo baraka zake azitokee zinatokea baadaye ndo anakuja kutawala Daudi baadaye wafalme wa kweli. Na kina Sulemana baadaye kabisa. Eh tusubiri Mungu hata kama ni viovio anaweza kavileta lakini wakati unaompendeza kuna watu wengine yuko radhi kufanya shortcut kufanya na ndivyo watu wengi wanapata mamlaka eh ni wale wao kwa hiyo tunaona hawa watu tunajifunza kwamba kitu kingine kinaweza kumpoteza mtu nikutafuta viovio eh sasa mtu mambo ni mengi e, bado bado mistari mingi lakini ngoja ni fupishe Eh kuna hoja ni, ni iko hapa nitaka ni tu ni, ni gusa lakini Eh mm. kuna hoja hapa ambazo nitaka niziguse lakini si, kwa nini ni, siwajiuliza mtazoea mtazoea vipi eh Eh tunaona pia vitu vya kufunga tu tufanye kama kufunga eh tunaona Maisha ya baadaye sasa. Huyu mtu ambaye anaonekana amefanikiwa na mifugo mingi, ana utajiri mwingi, watu wake niuza, lakini tunaona kwamba ni mbio za sakafuni baada ya muda mfupi Biblia tumeona ile mstari isitarudia. Tunaona sehemu tofauti tofauti. katika Warumi, kwenye Utangulizi, tunaona katika Malaki, Tumeona katika Hebrewia. Tunaona kwamba sasa pamoja na mafanikio yanenda haraka haraka na akili cha kula, ilichokula akawa na njana, yote vinaisha haraka, hakuna kinachobaki baadaye. Lakini Yakobo aliyevipata akiwa E ukoo wake ndo huwa anakuja mpaka unafika mbinguni. E, mpaka anakuja kutuza sisi watu wa mataifa. Eh? Anakuja kutuza sisi watu wa mataifa. Kwa hiyo tunajifunza subira pia hapa. Eh? Hapa tunajifunza subira. Hem tuangalie hoja nyingine ya kufungia kabisa m, e, mwisho na hatima ya Waedomo Aesao. Ileo ni soma lakini tuguse mstari miwili afunge. Tusome katika kitabu cha mwisho wao. Tunaona kama mwisho sio mzuri hata kama amaenda vizuri. Tusome katika kitabu cha cha e, Ezekiel Ezekiel mlango ule wa nitafunga kwa kweli 35 Ezekiel 35 nasema hivi Ezekiel 35 Tuone Mungu anasema nini na wata. Asemaye neno mazuri. Eh Ezekiel 35 mstari ule wa kwanza na mpaka wa pili. Anasema hivi Ezekiel 35 moja anasema tena bwana alikanijia na kusema mwanadamu kaza uso wako juu ya mlima seheeli hiyo ndio esawio ukatabiri juu yake uambie bwana Mungu asema hivi yani hapa ni mlima yani maraki ni nchi wote ile eh tazama mimi ni juu yako e hey, mlima seiri nami nitaunyosha mkono wangu juu yako nami nitakufanya kuwa ukiwa wa ajabu miji yako nitaiharibu na utakuwa ukiwa nao uta Jua ya kuwa mimi ndimi bwana kwa kuwa umeikuwa adui na nini ameendelea maneno mengine Mungu hamsemi vizuri eh Tusi, mstari wa tisa anasema hivi mstari wa tisa anasema hivi Nitakufanya kuwa ukiwa na wadaima na miji yako haitakaliwa na watu nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi bwana eh huu sio sio msho mzuri eh watu wengi wanaotafuta maisha ya namna hiyo ya mafanikio ya ya kuwa tayari kumwacha Mungu Kwa namna yote ikishudi tu afanyie maana mwisho wao na kuwa mfano wa, ya, wa Esau sio mzuri sio mzuri hata kidogo eh, anasema katika ma, ma, malaki tumeona na kadhalika lakini kitu kingine ambacho na naomba tu tufunge nacho ni kwamba hiki sitatoni mistari intaereza tu kwa so sababu sio asoma baada ya mstari Niseme semey king cha tu na sitaika mstari ali Mungu alibiblia anasema nimechokea Sauli Yakobo naenda kuja kufundisha maana ya hayo. Hiyo ni vitu tofauti, ni vitu vya ndani kidogo. Mungu hamchukii mtu hivi. Kuna watu Mungu anawachukia lakini ni kwa ajili ya matendo yao, kwa ajili ya mioyo yao. Walio walivyoamua kui, kuiweka, sio Mungu alivyokuamulia wewe. Mungu wale watoto alikuwa amewapa wote roho ya ubinadamu, lakini moja akaamua mapema tu kwenda hivi, mwingine akaenda hivi. Eh. Sasa suna onto kitu tunachokiona cha kufungia hapa siji tutasoma kwenye zaburi sehemu moja au nyingine tunaona emtree kwenye zaburi tusome zaburi ya 37 eh tusi tusi kama imesaini natufaje jamani hata kama tutakaa mpaka baadaye sana tusiachi tena zaburi ya 37 37 nasema hivi zaburi ya 37 37 nasema hivi huu mstari naone ukukumbuka ni mstari wa kukutia moyo E Mungu sasa nasema, nasema sana mtu mkamilifu. Umtazame mtu mnyofu. Maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Mungu anasema si nyakati hii unapitia kwenye hali gani? Daangalia ule mwisho wako unaishaji. Mwisho wa manadamu ni nini? Sikwenda ama mbinguni ama motoni. Anaahikisha kwanza mwisho wako lakini hauishi rohoni. Mungu anataka adhibitishe kwa mataifa kwamba wewe unayempenda, wewe unayemcha Mungu, wewe muamini Eh hata subiru ngano mpaka afika ah, mbinguni mpaka mtu alikuwa mzuri. Anataka na wale wabaya wa kuonea ukabado mwilini. Atakufanikisha vile, vile. Kaanasema, "Mwangalie tu wewe usichoke kumangalia, mwangalie hatima yake. Unaona kwamba hatima yake inaisha vizuri." Eh. lakini na, anasema msao la nane chini hapo kidogo anasema hivi, Wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa." Mungu alimwambia Moses, usifikiri kwamba neno hili linaweza likasema lisiwe kweli. Linakimia. Eh, linakimia. Lakini kitu kingine ambacho anakuwa anasema nafungia nacho ni kwamba Esau, pamoja kwamba hakuwa rafiki wa Mungu. Na kuhakikishia kwa habari za utajiri hata kule nyuma unaona ni kama alikuwa mtajiri kuliko Yakobo ndio si? Mambo yake alikuwa mazuri sana tunaona na, na hata alipokuwa anakutana na ya Yakobo kwa mwangao wa tatu pale na nini alisema hivyo hivi vitu gani umeleta ah anisema na vile yako ni tosha sita yani vinanitosha kabisa sihitaji hizo so ng'ombe vyako 200 vidogo hivyo na vimbu zimbuzi hivi ngapi siini. vidogo alikuwa tajiri na hapa tumeona alikuwa tajiri kweli kweli kwa hiyo watu tujue kwamba mara nyingi ule utajiri ambao na mafanikio tunaona watu wanakimbia wanaishi makanisani wanakutafuta mara nyingi sio lazima utokane na, na, na, na Mungu hata dunia. Na leo unaweza kaangalia watu wasiomcha Mungu ni matajiri sana kuliko waacha Mungu. Eh, e, kwa hiyo hii natuongezea kwamba wale manabii wanaotuhubiri utajiri na mafanikio na nini kwamba ndio wale kupata kwa Mungu. Kimsingi sio sio Mungu ilo nalo neno lake sio eno lake kubwa. Sio utendaji wake wa msingi. Eh. Amina. Tutashare hapa baba Mungu na neno hili. Ushuhuku kusanyiko hili Mungu wa mbinguni neno hili baba ikatujenge ikajenge Oduo tufuate kutoka mbali kajenga watoto wetu. Mungu likakutukuze vile vile, ukatuongoze baba kuendelea kujifunza zaidi na zaidi, na ukaendele baba mbinguni baraka zako, wema wako ukatufunike. ulinzi wako kwa Mungu wa mbinguni. Utukatume katika utumishi wako Mungu, tukatende yanayoupendeza. Kwa hivyo katika tena na Mungu baba mwana na, na tifu. Tumamina, Amen.